а для радощів життя він отрута. Це хробак, який підточує всі наші втіхи, а життя ж коротке. А тому дотримуватися треба тільки зовнішніх пристойностей. І позапристойним родинним вогнищем треба завести свій вільний, широкий парадиз, якої вимагає справжня шляхецька порода. Наш лицарський дух жде вільного простору і величі. Я, власне, не старовір, посміхнувся Голембицький, і визнаю, що шлюб установлено заради інтересів роду, а кохання – заради інтересів серця, що їх сполучати нелегко. Але я здивувався, що високошановний пан, маючи дітей, перебив Младанович, і додам ще – прекрасних дітей, особливо дочку, і розумну, і красуню, і чарівницю, але хай поб'є мене Перун, я ще хочу жити, а весь сенс наше життя в насолодах. Саме в насолодах. І мудрий тільки той, хто зуміє різноманітити їх, витончувати – все для цього і все в цьому. Віддаватися насолодам можна тільки тоді, коли людина перебуває в цілковитій безпеці і коли над її головою не висить біда. А що ж висить над моєю головою? Поки що нічого, але в круги збираються хмари і може вдарити гроза. По-перше, щось затівають бесті і хлопи. Мовчать, але дивляться вовками. По-друге, знову починають прориватися кляті гайдамаки. Сонадцять дяблів і відям. На ту погань не варто звертати й уваги. Вішати, напалю садовити, топити, шкварити. Що вони тепер можуть? Плюнув, розтер, тайгоді!» й годі. помиляється, якщо так легко на це дивиться, серйозно зауважив хорунжий. Погань то погань, але цю погань підтримує і наставляє київська скезматська ієрархія, а Москва, вона, можливо, про людське око й стримує запорожців, але таємно. Ого го, адже вона, наш ворог, не тільки заступається за своїх, нібито одновірців. Але й велить Понятовському потурати їм. Ну, звичайно, він пада до ніг. Грім і блискавка, той Понятовський ось де мене сидить, – ударив себе кілька разів по потилиці Младанович. Та й у всіх, це ж ганьба, ми вільна, гонорова шляхта, і в якійсь підлеглості когось повинні слухатися. Так, так, обурливо. От багато хто з благородного лицарства і повстав проти такого становища, і утворили конфедерації, щоб протидіяти московському шпигунові, зрадникові, і протидіяти не тільки йому, а й усьому впливу скизматської Росії. Браво, браво, це мені подобається, це мені нагадує Стару Польщу, я сам ладен прилучитися до конфедератів. Причудово. Головне, конфедерація від нас недалека, в барі. Я член її. Ясновельможний пан буде що найповажнішим. Радий, радий. І клопотатимусь за Пулавського. У той час до співрозмовників підійшло кілька гостей. Виявилося, що вони проводили жваву бесіду на ту ж саму тему. Але серед них знайшовся один, який зовсім розходився з думкою більшості. Його слова й викликали гарячі заперечення, що перейшли в бурхливу суперечку. «Задушили, задушили поспільство цілком!» – кричала кілька голосів. «Ні, панове, не задушили ви поспільство, воно тільки затаїло злість, а нас, шляхту, ненавидить до глибини душі!» «Ха-ха-ха!» – обізвався один шляхтеч зневажливо. «А панові дуже потрібна любов того бидла!» «Пан може хоче обніматися і цілуватися з тими схизматами?» Весь гурт дружно зареготав. Але суперечник не збентежився від цього брутального глузування, а дивився на всіх ясно, спокійно, навіть з поблажливою усмішкою, що грала на його великих, як окреслених губах. Хоч він був і негарний, худорглявий і непоказний, але прекрасно розвинена його голова з благородно окресленим чолом і розумними, трохи короткозорими очима справляла симпатичне враження і свідчила, що ця людина сповнена внутрішньої прихованої сили. То був молодий учений, шляхтич Левандовський, що оселився недавно в своєму родовому хуторі,